Друга за зводом з різних історій друкованих, списана канцеляристом військовим Григорієм, показом 1751 року, січня 20-го дня. Другий список літопису зробив також за гетьманства Кирила Розумовського в 1736 році на основі показового Олексій Дівович брат Семена, про якого далі. Твір значною мірою залежить від короткого опису Малоросії, про який була мова, але події продовжено, а сам короткий опис значно розширено. У передмові автор називає «український і козацький народ стародавнім, що достатньо установлений і завжди хоробрий та сильний. Мета писання для приємного проведення вашого часу запропоновано – Щого безпристрасно і уважно розмірковуючи всі обставини того народу і великість їхньої малоросійської нації, ясно можете побачити і сподіватися, що бажання, за яким ми про інші народи хочемо знати, вас до прочитання цих історій схильним учинить. Автор розглядає пункти Богдана Хмельницького. І чи не вперше в історичній українській науці Говорить про їхню фальсифікацію У 1659 році російським урядом Вживає автор і назву «Українці» Загалом твір показа як історія русів Написаний в дусі українського автономізму Автор, як і Дівович у своїй поемі Підкреслює подвиги козацького війська Вихваляється Семен Полій, просторо описується Батуринська руїна 1708 року і Менчиковські жорстокості в Батурині та в Почепі оповідається про утиск російського війська, розквартированого на Гетманщині. Полуботок для автора шукач загальної користі малоросійської. Оповідає показ і про ув'язнення київського архієпископа Варлама Ванатовича за те, що він бажав і радив Малоросії від Росії відступити, і тим зробити повстання. Негативно пише про фельдмаршала Мініха, який за злобною ненавистю своєю до малоросійського народу, безчисленні з вимислів своїх чинив мало росіянам образи і крайні розорення. І хотів український народ зовсім викоринити, чи вкрай у вольностях їх умалити і зруйнувати. Покасовий твір описує царювання Анни Іоаннівни та Єлизавети Петрівни, про останню висловлюється прихильно, вибрання нового гетьмана Кирила Розумовського. «З повним правом, – пише Оглоблін – Можемо розглядати твір Покаса як предтечу історії русів. Сторінка 189. Очевидно, саме на підставі опису про Малу Росію Покаса постала й поема Семена Дівовича «Розмова Малоросії з Великоросією», що цілком відбиває тодішню ідеологію козацької старшини і українсько-російське змагання тієї доби. Автора цікавить історія козацтва та його подвиги, які він реєструє, щоправда, з чималими історичними помилками, що свідчать про певний занепад історичної науки і недостатність історичного знання в тій добі. Як і в офіційних літописах, велику увагу автор віддає повстанню Богдана Хмельницького і апологізує Гетьмана потім описує козацькі змагання за Брюховецького під Глуховом і під Чигирином за Самойловича, йдеться про війни із татарми, подаються діяння Палія, йдеться про взяття фортець Казикермена та Муберек Кермена за Івана Мазепи та Азова, де прославився Лизогуб тощо. Нарешті докладно оповідає – про самодурство російських вояків в Україні, про їхню зневагу українських звичаїв, ставить постулат про зрівняння в правах української старшини з російським дворянством. Перед нами, отже, автономіст, але своєрідний. Він більше борець за права та вольності і репрезентант ідеї зрівняння українських чинів з російськими. Патріотичного запалу авторові не бракує. Як і твір Покаса, так і поема Дівовича, очевидно, не були актами індивідуального складання, а постали в середовищі козацької старшини різних гатунків, тієї, що поставали проти Росії опозиційно, Покас, і тієї, що починали дбати не так про інтереси власної держави та батьківщини, як про заявлення лояльності до свого гнобителя і про свої власні права та чини, Дівович. Це була, зрештою, офіційна на той час точка зору поему Дівовича опублікована в київській старині 1882 рік, номер перший, приложення. Так само зовсім не випадковим вважаємо появу в 1765 році Історичного опису Бончукового товариша Петра Симоновського, людини освіченої, яка вчилася в Київській академії та західноєвропейських університетах. Назва твору така: короткий опис про козацький малоросійський народ і воєнні його діла із різних історій іноземних Німецької Бішенга латинської Безольді, Французької шевальє і рукописів руських літопис вийшов окремим виданням у Москві в 1847 році в описі Семеновського, багато спільного з літописом Граб'янки. Козацтво він виводить від скіфів, козар та косогів. Русь зве скіфсько племенем. До XIV століття не бачить різниці між українцями та росіянами. Відбиток ідеології синопсиса, тобто російської монархічної. Історія України оповідається до 1751 року, тобто до відновлення гетьманства та Киріла Розумовського. Автор виразний прихильник гетьманського правління, а знищення його вважає шкідливим. Отже, опис створився у віч на офіційне замовлення, бо це був саме той час, коли цариця Катерина ІІ готувалася до скликання комісії для складання нового уложення. В творі, як і в поемі Дівовича, переважає, однак, не ідея державності України, а ідея Пристосуванська, тобто його історія, не історія козацької держави, а оповідання про гетьманів, старшину, їхні заслуги, зокрема, що підкреслюються перед російським царизмом. Посполиті, міщанство і рядове козацтво – це чернь, при тому бунтівна. І тут основна увага, як це було типово для офіційних літописів, віддається зображенню повстання Богдана Хмельницького. Орієнтація автора проросійська, така ж як у самовиця, граб'янки, тобто їх умовою є задоволення автономічних інтересів старшини. Проти ж наступу на ті права Росії автор протестує, бо Україна не була завойована, так само і в Дівовича. Отже, можемо вважати опис Семановського зразком офіційного козацького літописання витриманого в ідеології часів занепаду гетьманатої козацької держави, писаного у віч на замовлення певної суспільної групи. Не дивно, що старшина для цієї роботи вибрала саме недавнього вихованця університетів у Кеннігсберзі, але Лейпцигу, Парижі, бо завдання на нього клалося вельми поважне. Важче сказати, чи зі свого почину, чи на завдання переписав літописа Граб'янки в 1763 році священник київського флорівського жіночого монастиря Максим Плиска. Він доповнив літописа описом пізніших подій і додав збірку документів, написавши вступні та заключні вірші. Напевне ж можна сказати, як і у випадку з літописом Покаса, відновлення гетьманства, а особливо нова небезпека його знищення та й саме знищення вимагало активізувати національну пропаганду черговим відновленням історичної пам'яті. Отже й стало для української суспільності тієї доби насущним завданням досить глянути на дати. Показ 1751 рік, Дівович 1762, Плиска 1763, Симоновський 1765, Падіння Гетьманату 1764 рік. Щоб переконатися в тому. Завершує козацьке літописання про твори котрі мають також особливу приписку в своєму часі. Про історичне зібрання Лукомського ми вже писали 1770-й. Це зразок індивідуальної ініціативи складання. Два інші – літопис Олександра Рігельмана та історія русів – знаменують дві різні ідеологічні тенденції – започатковані ще в літописанні другої половини XVII століття. З'єднану з імперіалістичною, іноземців і патріотичну, незайве відмітити, що в пам'ятках літописання 60-х років XVIII століття ці тенденції, як було сказано, своєрідно з'єднувалися. Олександр Рігельман, російський генерал-майор, Німець із походження, який проте довго жив в Україні з 1778 по 1786 рік, писав літописну повість про Малу Росію та її народ та про козаків взагалі, яка складалася з чотирьох частин. До повісті додано 27 малюнків Калинського, українців різних станів і дві карти українських земель. Літопис, видано окремим виданням у Москві в 1847 році, в наші часи в Києві в 1994 році. Твір – це компіляція з інших українських літописів, діаріушів, книги князя Семена Мишецького, росіянна, що з імперістичних позицій, написав «Історію про козаків запорозьких». 1736, 1740 та інших книг в останній частині використано власні записки. Користувався автор і синопсисом, та й не тільки, а взяв звідти своє ідеологічне бачення історії України. Повна назва твору така. «Літописне повіствування про малу Росію і її народ» і козаків загалом, звідки, і з якого народу вони походження своє мають, і в яких випадках вони тепер на місцях своїх живуть. А саме черкаські, чи малоросійські та запорозькі, а від них уже едонські, а від них яїцькі, що тепер уральські, гребенські, сибірські, Волзькі, терські, некрасівські та інші козаки – так само і слобідські полки. Рігельман був іноземцем-німцем, через це назву колаборанта до нього прикласти годі, але з другого боку, він довго живучи в Україні не був наїжджем, а жителем цієї землі. Однак українського патріотизму в нього небагато. До козацтва та українського селянства ставиться на загал вороже а погляд його на Україну витриманий у дусі російської імперіалістичної доктрини. Хоча з українською землею автор був зв'язаний таки сильно. Його літопис – це повна систематична історія України від найдавніших часів до 1786 року. До неї додано осібне списання про колишніх запорозьких козаків, Етнографічний опис українських типів. У творі є багато матеріалу до історії побиту українського народу. Писано літописа російською мовою. Чи писав свого твору Рігельман з власного бажання, чи мав на нього якесь замовлення сказати важко, очевидно, це твір писаний із індивідуальної спонуки і відбиває особисті погляди автора. Зате знамениту історію русів написано, напевно, не з індивідуальної сполуки, а постала вона як вислід політичних поглядів певної суспільної групи, але цього разу не офіційно заангажованої, а виразно опозиційної та антиімперіалістичної. Офіційне козацьке літописання закономірно зникає з падінням. Гетьманату, отже, носіями національної і політичної думки, могли бути представники таємних чи напівтаємних товариств та осередків, або ж самотники інтелектуали.